Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Auzubillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nasta'inuhu Nasta'afiruhu Wa na'umino bihi Wa natawakkalu alayhi Auzubillahirrahmanirrahim Min syururi anfusina Wa min sayyati a'malina Man Fala Falamudillalah Wa man yudhlil Falaha lialah Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan Abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadu wa 'ala Sayyidina Muhammadu wa Amma abad Fauz bilaina syah tuan dan rajim bismillahirrahmanirrahim wal asli inna al insana fi khusr illa alladhina amanu wa amil salihati wa dawasu bil haqqi wa dawasu bis-sabr f salakallahu azim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yalzamisu fihi man sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala lagi diberi taufik untuk meneruskan pengajian kita dan sebelum saya mulakan dengan janji nak buat ada beberapa pembetulan amendment. Ha itu masa dalam bab apa ni jamak qasar, saya ada bagi tahu bahawa mestilah keluar dari kawasan mukim sebelum masuk waktu kan. Dah. Saya beritahu itu kalau dengan syarat misalnya dia nak apa ni qasar solat Zuhur masa dia kena keluar daripada kawasan mukim dia Sebelum masa waktu sebelum azan lah. Tapi kaul tu adalah kaul yang masyur, tetapi bukan mau tamat. Kaul yang masyur saja, tapi bukan mau Jadi tak kira lah, dah lepas azan pun, kalau kita keluar, misalnya dah azan zuhur pun kita keluar daripada rumah kita, daripada kampung kita, mukim kita, dan selagi ada dan kita melepasi daripada perbatasan kampung dan kita sudah pun berstatuskan musafir dan ketika itu masih ada lagi waktu zuhur kita boleh kosar, boleh jamak, takdim bukan syarat-syarat yang mengatakan mesti keluar sebelum masuk waktu daripada mukim tu kaul yang mahsyur tapi bukan maktamad lah. cuma yang itulah kalau hari Jumaat sahaja, hari Jumaat ingin dia untuk apa, menggugurkan kewajipan solat uh, Jumaat ...harus keluar sebelum subuh daripada mukim ni Untuk mengugurkan kewajipan Jumaat. Okey, kemudian lagi satu. Bab Jumaat juga. Bab Jumaat. Mesti... 3, ...40 orang... ...selesai menyelesaikan solat. Dua rakaat selama 40 orang. Er, seramai 40 orang. Maknanya kalau 40 orang itu... ...salah seorang berhadas... Sebelum selesai salam Maka tak sah jemaat Kalau imam misalnya Ada persoalan lah itu kan Kalau imam berhadas tapi terlupa Lepas salam baru tahu Kata dia rupanya Tak mandi wajib lagi misalnya Maka tak sah jemaat Kena ulang balik dan kena diulangi dengan khutbah balik Kalau salah seorang ke imam ke Yang sedar-sedar rupanya dia tak apa, tak suci, berhadap besar ataupun terlupa ambil uduk misalnya kan kebetulan jemaah ada cukup-cukup 40 orang setelah habis selesai semayang baru imam sedar bahawa dia berhadap ataupun salah seorang makmum sedar bahawa dia berhadap, maka tak sah jemaah sebut menurut penerbakan utama lah. harus diulangi semula daripada khutbah, bukan daripada salat daripada khutbah harus diulangi semula kena disuruhkan ambil apa ambil uduk itu, uh, ulang semula khutbah ataupun solat uh, Jumaat 40 orang kemudian uh, ketika rakaat kedua masuk dua seorang masbub kemudian ...batal seorang masbuk lagi. Ha, seorang masbuk pula. Seorang ahli jemaah batal. Maka sekiranya ahli masbuk tadi... ...dia tidak menghabiskan solat dia... ...maknanya dia batal juga misalnya. Contohnya macam ini. Ini fikkahlah kan. Empat puluh orang semayang... ...jumaat. Apabila masuk rakat kedua... ...satu orang masuk lagi masbuk. Jadi empat puluh satu... Dan kebetulan satu orang daripada jemaah yang 40 awal tadi, batal. Dia pun keluar. Jadi baki berapa? 40 jugalah. Tetapi yang masbuk tadi, bila imam salam, dia tambah satu raka'an kan? Tiba-tiba tak sempat, habis tu kan, dia pun batal. Dia pun batal. Maka semangat pun batal semuanya. Kata contohlah, orang semua dah balik, habis salam, sebab dah balik rumah dah. Jadi yang si mazlut tadi teruskanlah solat dia tak sempat dia nak beri salam ataupun baru tahiyyat akhir baru baca TV pun dia batal Yang balik rumah sampai rumah tu pun kena beritahu bos Manjumat dia tak sah Itu yang selalu orang-orang apa Orang-orang ni ustaz-ustaz buat macam apa Kata-kata gurau, kata-kata senda gurau Orang kentut di masjid kau semayang kat rumah ah, kau di rumah batal semayang Orang kentut di masjid kau kat rumah batal semayang jadi fikir-fikir kenapa orang kentut kat masjid dia batal sembahyang kat rumah maknanya yang yang apa yang masuk tadi tu dia batal dan yang yang dah balik rumah tadi tu dah salam kan dah selesai dah dia balik cepatlah memang salam je, dia, dia tak tunggu tuah dia tukar balik rumah dia pun tak jauh lah rumah dia 2 3 selang 2 3 buah daripada masjid Ketika dia sampai rumah, tiba-tiba masbuk tadi pun meneruskanlah satu rakan dia yang belum belum sempurna sebab dia masbuk. Tak sempat habis, dia terbatas juga. Berarti seluruh Jumaat tadi, tak sah Jumaat. Sebab apa? Tak cukup 40 orang menyempurnakan solat Jumaat sebanyak dua rakan. Yang saya kata cukup berjumat untuk satu rakan itu hanya bagi individu. Seorang individu, misalnya dia ingin... Sah Jumaat dia, maka dia harus Berjemaah satu rakaat Maka rakaat kedua Dia nak mufarakah, tak apa ha, Dia dah dapat satu rakaat Komplit, lepas tu dia nak rakaat kedua Dia nak mufarakah, tak apa, tak ada masalah Tapi kalau jumlah empat puluh Dia tak boleh mufarakah Kalau jumlah cukup-cukup empat -cukup puluh orang Salah seorang tu, lain kedua Dia mufarakah, maka tak sah Jumaat juga Disebabkan dia tak sah Jumaat Okay Ha, ini masalah sikit buat Jumaat ni. Mazah Hanafi lagi lah. Okay. Kalau kita dalam Jumaat saja batas sebab tak cukup 40 orang. Tapi misalnya dalam solat biasa. Solat subuh ke zuhur, maghrib, isyak yang biasa. Buksa lain daripada Jumaat. Kalau imam berhadas besar. Setelah semayang baru dia, dia sedar bahawa dia berhadas. Makmum sah semayang. Imam yang berhadas besar tersebut sahaja yang tak sah. Haa. Dari segi semayang Jumaat, kalau tak cukup, cukup ni kita cerita cukup-cukup 40 orang. Ataupun lebih 40 orang pun kalau imam yang batal. Kalau imam batal lebih. 1000 orang pun batal. Sebab dia wajib berjemaah. Jadi imam kalau batal berarti tak berjemaah. Tapi kalau salah seorang batal, lebih 40 orang tak ada masalah. Tapi kalau cukup 40 orang, salah seorang yang batal. Jadi sedar punya apapunnya dia tak dia tak suci maknanya 39 jelah yang semayang yang, yang dalam keadaan suci tapi kalau dalam mazat itu dalam semayang Jumat tapi dalam semayang biasa kalau semayang Jumat biasa misalnya Isyar ke Maghrib ke apa tuapun Asar, Zuhur, Subuh. dalam mazat syafi'i kalau Imam Batal Imah hadas, lepas salam baru sedar makmum sah semayang dapat palau Jumat Imam tadi lah yang, yang kena ulang tapi dalam mazat Hanafi semua tak sah. Semua kena ulang. Ha, yang dah balik rumah pun kena panggil. Kena lah Maksudnya kereta semayang tadi tak sah. Dia nak semayang sendiri ke rumah ke. Dia nak datang balik jemaah balik ke. Itu tu pulang lah. Sebab jemaah itu wajib dilakukan secara berjemaah. Kalau tengah-tengah semayang batal. Ganti ya. Ini maksudnya. Dah habis semayang. Baru sedar kata. Imam tu. Bakal jemaah ni wajib berjemaah. Jemaah ni wajib berjemaah. Kalau jemaah tu mesti ada imam yang sah lah. Kalau imam tu tak sah, tak ada lah jemaah. Kalau dalam solat biasa, hukum berjemaah tu tak wajib. Jadi bila imam tu batal. Semah yang makmum sah. Sebab semah yang tak wajib berjemaah kan. Sunnah makcik je. Tapi cuma nanti pahala jemaah tu tak dapat pasape makmum macam tertipu lah. Misalnya kan, terana ya kan ha. tapi kalau lelaki jumaat dia kena imam dan makmum kalau kalau kalau cukup-cukup 40 salah seorang makmum batal tak sedar lepas sembahyang baru sedar pun berarti tak cukup 40 yang melaksanakan solat jumaat dengan sah tapi kalau lebih makmum lebih tak apa makmum batal dia batal tapi yang cukup dalam 40 semayang dengan keadaan suci tapi kalau imam yang batal jadi imam batal maknanya berjemaah tu tak tak dianggap lah. sebab cuma jumaat tu wajib berjemaah yang 40 orang ni maafkan kawal mutamat dalam mazhab syafi'i dan ada juga kaul-kaul dalam syafi'i yang bukan mutamat yang maknakan kurang daripada 40 pun boleh dan mazhab Hanafi pun tak mensyarahkan 40 orang ha, jadi kadang-kadang lah biasalah dalam keadaan tertentu boleh pakai Kaul yang kedua, ketiga Ataupun uh, yang Nak kata kita pindah mazhab, tak juga Pasal ada juga mazhab ilamat Dalam mazhab syafi'i pun Yang sebahagiannya lah mengatakan Bahawa syarat 40 tu ya Tidak wajib, tapi itu bukan Kaul mutamat lah ha. Macam kita pergi haji lah kan Kita paksalah pindah kaul-kaul yang bukan mutamat Tapi Biasanya untuk hati-hati Ulang zuhur saya pernah tu di Ambon Pulau Ambon Indonesia saya keluar masa tu, Dekat markas Tak cukup 40 orang Berapa-berapa 20 lebih Itu ha, dia yang, yang syurau kat situ Berkeras nak buat juga kan Dia macam itulah misalnya, kan? Buat dia Kita pun tak nak kita buat Lepas buat kita sama, -sama pelajar kita Kita buat Zuhur Dua di Jumaat Dia tak ikut dia Tak apa Kita kan lah paksa dia kan Dia tak nak ikut tak apalah ha, Kami ulang balik Zuhur Kalau betul-betul Jumaat itu tak sah Zuhur itu backup kalau jemaah tu sah, zuhur tu jadi sunat. tu je. Tak uki okay pun. Ah, ha? Berjemaah boleh, tak berjemaah pun tak apa. Zuhur tu. Kalau ada geng berjemaah, ok juga. Tapi kan nanti tengok orang tengok apa pula ni. dia Semayang apa pula ni. Dia syafi'i. Cuma nanti biasalah. Syafi'i ni kan hanya mazhab para ulama' dan mazhab penutup ilmu. Oh awak ni dia, dia ikut suka hati dia, dia. Sikit ikut Hanafi, sikit ikut apa? Syafie sikit ikut Maliki. dia dia mana yang mana yang mana yang dan nak kata kan, dicapai jelah, cakup ya. Dia singgah masjid ni, ni, singgah kuliah ni Ustaz Dr. Mazhar. Dia singgah sini pula Ustaz Tubari, dia singgah masjid tu pula Ustaz Azairul, dia singgah sini sinilah Syekh Nuruddin. Ah dia pun pening. Dia mengikut semualah. Kebetulan bab lain lainlah pula. Ha, jadi dalam bab ni dia ikut kata dia ni. dalam bab ni dia ikut orang awam. Selagi tak terkeluar daripada bab mazhab, ok. Masalah forok tak ada masalah lah. Tapi bagi para-para ulama, ustaz dan penuntut ilmu, ha, dia dah, kalau dia dah dah belajar, dia kena ikut lah. Ha, sebab macam mana dia nak dia nak claim dia syafi'i orang awam. Dia tak belajar pun syafi'i, dia tak tahu. Ha, jadi kita pun kira... Walaupun kita baru mula bab solat misalnya kan. Sebelum ni belum pernah belajar secara total mazhab Syafi'i. Tapi kita baru belajar bab solat. Banyak lagi bab-bab nikah tak belajar lagi. Kan? Praktik praktikal dah, layar belum lagi. <laughs> Nazar sudah semua bulan tapi tak belajar lagi kan. Tapi kita dianggap sebagai dah uh, mula, kata apa? Ah, uh, mula apa? Mengamalkan mazhab Syafi'ilah. Bila dah belajar habis semua bab fiqh mazhab Syafi'i barulah kita claim kita Syafi'i. Ha, jadi kita ha, langkah tu, langkah pertama ke arah mengamalkan Mazhab syafi'i lah ha, sebab takkan kita nak memperkita syafi'i kita tak belajar lagi bak nikah, bak nazor dalam Mazhab syafi'i kan ha, jadi kita tapi kita ada azam lah kan? bi for home. siapa meniru satu kaum tu di sebahagian daripada lah jadi kalau kita dah mula dengan ibadah kita puasa, kita ikut Mazhab syafi'i nanti kita akan belajar lah. sampai niat kita akan belajar semua bak dalam syafi'i lah Ha, lepas tu masuk peringkat kedua, dah habis belajar semua syafi'i, dah faham, nak belajar Hanafi pula. Belajar, pergi belajar Hanafi. Lepas tu dah habis khatah Hanafi, belajar Maliki pula. Dah habis belajar Maliki, pergi belajar Hanbali pula. Dah habis belajar Hanbali, ha, bolehlah buat tarjah. Ha, jadilah mustahid. <laughs> perlu ambil masa Sebab antara syarat-syarat mustahid perlu mengetahui khilaf di antara mazhab. Khilaf di antara mazhab dan lebih-lebih lagi khilaf antara ulama' lah sebab ada lagi ulama'-ulama' lain contohnya macam Azab Subhan Sawri, Hasan Basri Lais, Imam Lais Misa'ad Imam Uza'i, Imam Uza'ab Syu'bah, Syi'abi, ya, Syed Musayib banyak lagi jadi kita tahu khilaf antara ulama'-ulama' uh, terutamanya ulama', -ulama, ulama mustahid uh, masa tu barulah kita boleh jadi mustahid terjeh dan kita tu haram lah kita bertaklid Ha, tapi bukan semua, mungkin dalam bab ni kita taklit, dalam bab ni kita istihad. Ha, dia tak semestinya kalau mustahid, kena mustahid total, suatu peratus. Sebab tu imam Nawawi, imam yang ulama lomak besar tu, masih menggelarkan diri dia, mazhab syafi'i, pasal apa? Majoriti daripada fatwa dia, daripada pendapat dia sini, selari dengan imam syafi'i. Maka dia gelarkan diri syafi'i. Mungkin dalam beberapa masalah Dia berbeza pendapat, dia berisytihad Dia tak ikut kawal Imam Syafi'i Itu biasalah Sebab dia orang musytahid Jadi dia dia mentarjihkan benda tu okay, Dalam bab ni, Imam Syafi'i punya pendapat Menurut dialah, dia lah Dia menilai menilai-nilai Oh yang lebih lebih tepat Menurut aku dalam pendapat ni Dalam masalah ni, ikut pendapat Maharafi misalnya, ataupun Imam Malik misalnya Macam Imam Mahazali kan Dalam bab ayah musta'amal kurang daripada 2 golah Imam Ghazali di dalam Ihya dia kata aku lebih suka dengan beradabnya dia kata bukan dengan kata itu salah itu bidah itu tak betul dia kata dalam belah masalah ni aku lebih suka aku lebih suka ikut kaul Imam Malik kenapa air itu asalkan tidak berubah warna bau rasa tak kiralah dua golah ke tak dua golah dia suci kan di mudah pada orang awam untuk amalkan kaul ni kalau nak kira dua golah pun tak masalah lah nak anggarkan dua kola susah, jadi menyusahkan mendapat menyusahkan orang awam, jadi Imam Ghazali, dalam masalah ni, aku lebih cenderung, lebih suka ke arah pendapat Imam Malik, mengatakan, air tu, selagi dia tak berubah, warna bau dan rasa, dia suci, tak kira lah, kurang dari dua kola ke atau lebih, dan ulama-ulama mutakhirin -ulama syafi'i, dalam kitab Fawaidul Maqiyah atau Fawaidul Madaniyah, yang karang oleh Imam S.A.W. dengan Abdullah Saqaw, ulamak mutakhirin kita pun ada beberapa belas kaul memilih Pendapat Imam Ghazali lambam ni Untuk memudahkan orang awam ha, Jadi kalau ikut betul-betul Imam Syafi'i punya pendapat Atau imam awam bini Nanti Imam bukan mutamat tu ha, Tapi mereka berpendapat Dipilih supaya memudahkan orang awam Jadi jangan sangka Satu apa Satu kaul je kita hilang dengan Imam Syafi'i Ya ha, ni dah terkeluar mazhab ni Tuduh kita terkeluar mazhab Apa ha. yang 70% 90% yang kita amalkan Syafi'i tu Apa? Syafi'i lah tu tak sempatnya kita bermazat syafi'i itu beri 100%, 100 kita bermazat syafi'i. Maksudnya lebih 50% kita ikut syafi'i itu syafi'i lah tu. Ikut majoriti lah. Kan? Kalau yang betul-betul ikut Imam Syafi'i satu 1% pun tak ada. Imam Syafi'i sendiri pun buat dua kaul, tiga kaul. Macam mana tu? Kaul Jadid, kan? Kaul Qaudim. Kaul Jadid pun ada dua tiga kaul. Ada kaul, ada kaulani, ada akwal. Uh, Ulama-ulama syafi'i yang datang lepas tu pun macam-macam pendapat. Kan? Jadi orang pun tak ada orang pun yang ulama-ulama Syafi'i sendiri pun yang 100%, 100 ikut Imam Syafi'i pun tak ada. Tapi boleh dikatakan lebih 50% 70 ikut lah, 70% ni ikut Syafi'ilah dan beberapa peratusan masalah lagi mereka buat ijtihad sendiri atau berfatwas ni. Dan kita pun tak dilaranglah untuk mengikut qaul nombor 2 dan nombor pun tak boleh. Uh, bukan dilarang, boleh kalau dalam keadaan, -keadaan tertentu. Masalah misalnya qaul nak pakai nikah wajib. Ada juga pendapat yang dalam masa siapa mengatakan Bukan wajib, sunat saja. Jadi dalam masalah-masalah tertentu, misalnya Kita nak kahwin Semua keluarga mengamuk lah Jangan pakai nikah Jangan pakai nikah. kita nak tegakkan juga Wajib, wajib pakai Kahul muktamad kata wajib Habis tak dikahwin, beraduh satu family Kan tak guna ya Tak apalah, masa tu kita berpeganglah lah Sekejap dengan kahul yang yang kedua Okay, mengatakan Okay, sunat saja, tutup, tak boleh dibuka Ha, apa tu dah bersanding dah apa semua, kat besan ni dah apa? Dah apa dah selesaikat semua, majlis dah habis, hah apa tu pakailah ni kak balik. Habis cerita. Takkan bah hanya sehari tu saja kita nak nak menegakkan kaum muktamar juga. Oh sampai bergaduh dengan keluarga-keluarga semua, tak atat bertenggulah apa jadi-jadi, kecoh kan. Datangkan kemudaratan, kefasadatan, maka tak payahlah kita nak nak apa nak tegak-tegakkan sangat. Kita beralih kepada call kedua dan kita pun berdekat bahawa insyaAllah lepas ni aku akan kembali semula lah kepada call yang utamat. Oleh kerana keadaan yang tak mengizinkan terpaksa pakai call yang yang yang, yang kedua yang ketiga lah. Tak ada masalah jangan fanatik sangat kan. Nak kahwin ni. <gantian> kan tak jadi yang... Saya pun tak mengajar supaya fanatik kan. Jadi mazhab ni pun luas. Ada pendapat-pendapat yang banyak dalam mazhab ni pun Untuk memudahkan kita juga ya, Untuk memudahkan kita Bukan nak suruh kita pegang muktamad sangat sampai ah, Akhirnya segala benda jadi rosak Raduh lah punca Sebab ah, masalah yang mana kita sini fanatik Masalah dia muktamad, muktamad Tapi dalam beri fatwa kita kena beritahu lah ah, Inilah kau muktamad ah, Tapi dalam mengamalkan tengok keadaan Itu gunanya pendapat khilaf dalam dalam mazhab ataupun di antara mazhab. Faham tak? Okey. Eh? Maka saya nombor 4. Nombor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Dia termasuk dalam syarat sah Jumaat nombor 4. Untuk syarat nombor 4. Tidak berbilang-bilang Jumaat pada suatu balad ataupun pekan selama ia boleh dibuat dalam satu jemaah. Bahkan wajib ke atas penduduk balat yang pekan tersebut berhimpun pada satu tempat. Kalau memungkinkan satu tempat, satu masjid itu muat untuk semua orang, wajib kena buat lah. Ha, kalau dia nak buat juga dia punya kelompok yang kedua tu. Jadi, apa kan jadi? Sekiranya manusia terlalu ramai sedangkan tempat adalah sempit. Tidak mampu menampung dan memuatkan mereka, maka harus dibuat dengan berbilang-bilang mengikut kadar yang diperlukan sahaja. Buatlah dua masjid tak cukup, dua masjid pun tak cukup, tiga masjidlah. Sekiranya berbilang-bilang jumaat pada satu balak pekan tanpa apa-apa sebab atau keperluan, maka sembahyang yang didirikan tidak sah kecuali jumaat yang pertama dimulakan yang diambil kira untuk menilai manakah yang lebih dahulu ialah yang paling awal memulakannya dan bukannya paling awal menamatkannya siapa yang tak kepada Tuhan Ihram dulu dia jemaah dia lah yang sah yang kedua tak sah tapi kita ada persoalan di sini sekarang kan katakanlah satu tempat tu ada dua puak yang tak sepahaman misalnya dia nak buat jemaat dia sendiri juga kita pun tak nak paksa supaya dia datang dan dia semayang dulu macam. Siapa yang sah? Azan pada masalah, tak takbiratul ihram, imam. Ha. Tapi kalau misalnya dah ditentus, biasanya kalau dalam masalah tu ditentukanlah. Dan memang kalau memang, memang dah ditentukan masjid yang yang itulah yang yang utama, tiba-tiba ada kelompok sengaja buat jemaah kedua. Kan? Ha, jadi kita nak buat macam mana? kita nak pergi tempat dia kot dan kita tengah pacu kereta buat dia pun dia pender kalau kereta dia tiba di semayang dulu sedangkan so, kita nak kelang kabut lari di sana <tulang> itu kalau misalnya kita kita pun di luar apa di luar di luar kawalan kita lah misalnya kalau kita tahu nanti kita bincanglah kalau tak ada kata sepakat juga dia tanda juga dia kata engkau kafir bedah, sesat sunataka tak nak ikut puan <tulang> juara di Indonesia tu berlaku. Saya banyak kampung. Satu, dua, satu kampung, dua, tiga masjid. sini mana dia? Sebabkan penuh ke? Sebabkan warna, warna juga? Warna. Ha, Wallahualam lah tu Warna juga lah. Warna hijau dengan warna biru ke? Warna kuning dengan warna merah? Wallahualam lah. Sebab tu nanti nak tunggu lah lahirnya Imanawawi semula kot. <laughs> Dan ini biasanya yang di, di, ditentukan oleh pemerintah. Lah. Pemerintah negeri ke pemerintah negara? <laughs> pemerintah negara perintahkan masjid ni, tetapi pemerintah negeri kata yang ni rancangan. <laughs> Wallahu'alam lah itulah dia. Mak Islam ni kalau ada pecah belah susah. Inilah dia hukum dia tapi saya tak tahulah dalam waktu saya pun tak puani nak cakap apa. Saya bukan mufti, bukan mustahid. Dia kata kat sini kalau ada dua jumaat yang dibuat berlainan tempat dalam satu pekan dan bukan kerana sebab penuh ke sebab-sebab yang yang yang yang perlu saja sebab berlainan kala ha, itu berlainan bendera kan tak boleh kalau nak ikut yang ni tak tahulah siapa siapa yang tak dulu dialah yang dianggap sah wallahu alam saya tak, tak tak ada nak komen kena tanya yang lebih besar lagi lah Menurut logiknya itulah, yang mana yang diaktiraf oleh pemerintah lah. Yang mana orang tahu ni memang asal tempat ni di sini jemaah dia. Tetapi biasanya yang golongan yang kedua itulah yang akan buat sendiri betul. Ha. Jadi rasanya orang alam lah yang pertama tu lah yang sah. Ha. Biasanya yang kedua ni yang yang yang yang akan buat ahal kan. Sengaja dia buat dua tempat kemudian sengaja dia sembayang dulu. Kita nak bawa macam mana? Kan? Wallahu alam. Oleh itu sembahyang Jumaat yang sah ialah sembahyang yang dimulakan oleh imam sebelum sembahyang Jumaat yang lain dimulakan. Anggota Jumaat yang lain dianggap cuai berdosa apabila mereka tetap mendirikan sembahyang Jumaat yang lain dan tidak berkumpul di tempat sembahyang Jumaat yang pertama dimulakan di balai berkenaan tersebut. Dengan itu sembahyang mereka batal dan mereka hendaklah mendirikan sembahyang zuhur di tempat mereka mendirikan sembahyang jumaat. Maksud di sini pertama tu apa? Pertama yang ya, tak kira-kira ke? Pertama yang ketika tempat tu diwujudkan, okay, jumaat pertama yang dibuat di tempat tu. Apa maksud dia pertama di sini? Kan? Boleh jadi dua maksud kan? Maksudnya memang ketika satu, satu kawasan perumahan tu katalah satu kampung tu di di apa di, di diwujudkan kan. Dulu kan tak ada Putra Jaya. Sekarang ni tiba-tiba dia naik Putra Jaya. Itu buat satu masjid untuk satu korea tu. Ini korea ni masjid dia ni. Tiba-tiba lepas beberapa bulan ada satu kelompok yang tak ngam dia pun buat lagi satu tempat. Maksud saya yang pertama tu yang tadilah yang dah ditentukan, tu lah. Jadi kalau yang kedua ni cipu-cipu buat pula disebabkan tak ada sebab apa-apa, tak sebab bukan sebab penuh, bukan sebab apa, saja buat tak apalah kerana mungkin tak sama warnaga, tak sama pemahaman ke apa, tak kiralah walaupun dia tak takbir sendiri pun. Yang tadi yang pertama tadi lah yang sah kot. Wallahu alamlah. Tapi kalau yang yang yang apa? Yang yang apa dia kalau yang yang pertama yang buat tu nanti yang golongan yang apa parti membangkang maksudnya kan dia ada kuasa ke nak buat macam jenis tu melengkan satu kampung tu memang dah orang dia je satu kawasan Kelantan kan sebenarnya negeri dia kan dia yang tentukanlah tu saya kata betul lah Kelantan dia yang tentukan hmm. tapi kalau orang-orang yang pihak pihak yang satu lagi buat baru pula jadi yang menang ni yang pertama lah Hmm. Semayang Jumaat Dia boleh dibuat di sebaik Di masjid lah Tapi kalau tak ada masjid pun Di satu tempat tu Satu lapangan memang dah ditentukan Di sini untuk dibuat aa, Semayang Jumat Semayang Jumat Kalau 2 3 masjid tu disebabkan penuh, kan? Tak ada masalah siapa cepat habis, siapa lambat habis. Sebab ada masalah, ada ada apa, ada sebab kita buat 2 3 masjid sini pun ada 2 3 masjid. Bukan sebab apa ni, perbeza mendapat ke apa, sebab penuh. Memang penuh tak cukup sampai luar-luar tu. Maka dia buat satu lagi masjid. Untuk supaya Ah, ha, itu tak termasuk dalam bilang-bilang. Sebab tu dia kata kan apa ni? Ah uh tanpa tanpa apa-apa sebab sekiranya berbilang Jumaat bersatu balat tanpa apa-apa sebab dan keperluan maka sembahan dirikan tidak sah kita jadi Jumaat yang pertama dimulakan penuhlah memang penuhlah Ya, kita anggap sebagai sepatutnya semayang di dalam di dalam kawasan mesjid lah yang agak koridor pun okey lagi lah, ini dah sampai tempat parking pun dihampar masjid sampai kat jalan-jalan tar tu pun dah terpaksa pasang kemah lagi kan, ha, itu dah terlebih penuh lah tu ha, jadi dalam perancangan sementara selalu dia orang akan buat tu, bila dia orang dah perhatikan lama-lama kan, oh ini dah tiap-tiap minggu dah setahun dua dah memang penuhnya sampai orang semayang dekat, apa? dekat dah tak ada bumbung lah, dah tak berbumbung lah kan. dah terpaksa sampai sejadah kat tepi-tepi tu, itu penuh lah tu jadi, tambah dia dia nak renovate tempat tu semula buat tambah lagi besar, ataupun dia buat tempat baru lah kadang-kadang mungkin munasib untuk renovate, tambah lagi, macam masjid singa MC ni dah beberapa kali renovate dah. asal dia pesan ni, tambah kiri, tambah kanan, tambah belakang, tambah lagi tambah, pun penuh juga akhirnya dia buat lagi satu mukarabin dekat-dekat di selatan tu, kat dalam kampun ada juga, tu masjid lagi penuh juga Ha, ini ni dia roboh dia, dia buat lagi dua tingkat. Oh hmm. sini tak boleh dia ada limit dia dia kawasan-kawasan tanah lombong. Dia melebihi berapa tingkat nanti ada kawasan dia tak tak semua boleh. Tanya engineer lah. <laughs> dia ada nanti dia limit dia check dulu dia tengok kadar tahap pemandapan tanah tu macam mana ada. Ah. Ha. Macam mana? Oh kalau nama yang tak salah. Selagi ada jalan untuk menuju ke arah Imam, tak kira terbalik-terbalik pun. Dalam kitab kata kena, tak boleh terbalik kan. Tapi saya tanya beberapa ustaz yang yang yang yang masyur di sini, dia kata, Masalah zaman sekarang ni, tak tak kisahlah. Yang penting ada jalan. Untuk pergi ke tingkat-tingkat tu, tak kira bawah parking ke apa. Kalau ada tangga untuk turun ke bawah tu, maknanya sah. Kalau dalam kitab kata, tak boleh apa, menuju ke arah Imam tanpa, pun um, belok ke arah kiblat kan. Ah. Ha, tak gerang penting kalau kat, tangga kat belakang pun nak turun bawah, tempat parking misalnya kan. Tak penu nak apa. Aa, macam masjid India kan. Semayan kan bawah tu ataupun atas nak naik bukannya boleh pergi naik tu kena kena patah balik. Kena pusing belakang. Ya dia tetap dekat sah. Selagi ada jalan kecuali memang bangunan tu asing tak ada tak ada, tak ada pintu atau tangga yang menghubung antara tempat imam dengan tingkat kedua ataupun tingkat bawah atau tingkat atas itu maknanya terasinglah tu terasing tak boleh selagi ada di tangga atau pintu yang boleh sampai ke tempat imam kita boleh berjalan ha maknanya sah ha ah, lah. itu tak boleh lah kan <laughs> kalau dah satu masjid kita masjid masjid satu lelaki ni jadi macam kata sekejap baca kerusi kedua ke Ka sini kan, kalau duduk dia tidur pun bila sempat buat saja tapi kalau kau solat lain boleh dalam salah solat lain tengoklah kalau kalau kalau apa, apa ni ruang tu muat dia dia, dia, dia, dia, dia, dia, dia renovate besar-besar kan kalau tak ada tak ada tak ta, ta, ta ada tempat kita paksa buat tempat lain buat tempat lain itu <tks> ah amongst... yang penting ada laluan ada laluan kalau nak buat renovation nak tambah dia kena ada laluan dia, Aa, dia ada macam pintu pula kan pintu-pintu antara tu boleh juga kalau kawasan tu mengizinkan untuk dia renovate kalau tak macam dah kawasan kelilingan tu ada bangunan ke jalan raya ke tak ada buat apa terpaksa buat tempat lain buat tempat lain lah. lah. oh, boleh nanti kita buat masjid terkapung <laughs> Sekiranya tidak diketahui semayam Jumaat manakah yang pertama didirikan maka semuanya menjadi batal. Ha baik kau. Sekiranya tidak diketahui semayam Jumaat manakah yang pertama didirikan maka semuanya menjadi batal. Mereka hendaklah mendirikan semula Jumaat yang baru di satu tempat sahaja. Jika ia boleh dilakukan dalam masa masih panjang. Sekiranya kesentukan masa, mereka semua dah lah mendirikan semayang zuhur sebagai penampung kecacatan yang berlaku. Bahkan sebagai ganti semayang jumaat yang batal. Salah. Hukum satu satu satu satu perkara. Pelaksanaan satu perkara yang lain. Kadang-kadang pelaksanaan tu nak ikut hukum susah. Sebab apa? Sebab orang manusia. Malaysia ni banyak kerenah. Dalam syarat ini ialah semayan Jumaat di zaman Rasulullah SAW, Qulafa Ar-Rashidin dan zaman Tabi'in tidak pernah didirikan kecuali hanya di satu tempat dalam sebuah balat pekan. Di balad ataupun pekan tersebut terdapat sebuah masjid yang besar yang dinamakan Masjid Jame'i iaitu masjid yang didirikan Jumaat padanya manakala masjid-masjid lain yang dikenali sebagai musallah digunakan untuk didirikan semayang lima waktu sahaja ha, musallah itu kita panggil surau lah Al-Bukhari dan Muslim merayakan daripada Asyar R.A. bahawa dia berkata orang ramai datang berkali-kali pada hari Jumaat dari tempat tinggal mereka dan dari awali Awali ialah kawasan-kawasan di timur Madinah Dan kawasan yang paling hampir ialah sejauh tiga atau empat batu dari Madinah Jauh oh, tak ya. tu Kali-kali 1.6 kilometer Al-Bukhari menerimaikan daripada Ibn Abar Katanya sesungguhnya Jumaat pertama yang didirikan selepas Jumaat Di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Di Masjid Abdul Qis di Juwati dalam negara Bahrain Hikmah daripada syarat ini Ialah dengan menghadkan Satu tempat saja untuk dirikan Semayang Jumaat Akan lebih memberi kesan dan makna kepada tujuan Ia disyariankan iaitu Menzahirkan syiar perhimpunan Perpaduan Dan dapat menyatukan pemikiran Manakala bertaburan di tempat yang berbeza Tanpa sebab atau hajat Boleh menyebabkan kepada perpecahan Sesama sendiri Ia'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruku dah lah kita pecah tu dia nak pecahkan lagi Allah kan tak bayar azan dua kali lah tak ada semayang kublah jumat lah lepas tu tak ada ha. tapi berjaya juga satu perlis hmm. fardu jumaat. Ia terdiri daripada dua fardu Kedua-duanya merupakan asas kepada rukun Islam yang agung ini Fardu pertama dua khutbah Ia mempunyai beberapa syarat Yang pertama khatib berdiri ketika berkhutbah Jika dia berkuasa untuk berbuat demikian Dan kedua-dua khutbah adalah dipisahkan dengan duduk ini berdasarkan kepada apa yang diriwaikan oleh Muslim dan sahihnya daripada Jabir bin Samurah Samrah anhu. RA. Sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan dua khutbah dan duduk di antara keduanya. Baginda juga berkhutbah dalam keadaan berdiri. Bukhari dan Muslim merayakan daripada Yudhu Ammar anhu katanya, Sesungguhnya Nabi SAW berkhutbah dalam keadaan berdiri. Kemudian baginda duduk dan kemudian baginda berdiri. Sebagaimana yang kamu semua lakukan sekarang itu yang pertama, maknanya khatib berdirilah jika ia berkuasa untuk berbuat demikian kalau misalnya dalam kawasan itu tidak ada yang layak jadi khatib hanya seorang saja khatib teribu kebetulan dia pula ada sakit tak boleh berdiri ha. itu nanti barulah boleh duduklah. lah nanti kalau macam mana nak pisahkan antara dua khutbah maknanya dengan tidur paling <laughs> Dia diam sementara lah. Dia buatlah satu pelakuan yang, yang yang menunjukkan bahawa itu memisahkan antara dua kutubah lah. Abaikan lagi tu? Yang kedua tidak dikemudiankan daripada berismaiyang. Ini berdasarkan hadis yang banyak yang menyebut keberkatan dengan berkenaan dengan jumaat dan ia telah menjadi ijma ulama dalam perkara tersebut. Mananya khutbah dulu baru semayang. Semayang aye? Semayang dulu baru khutbah. Dan asal semayang Jumaat pun sama juga. Semayang dulu baru khutbah. Asal dia. tapi ditukarkan. Pasal apa? Pasal dalam kisah yang dalam surah Jumaat tu lah. Dan mereka meninggalkan kamu berdiri. Macam mana ayat dia? Waizara'au tijaratun. Au. Au lahwanin faddu ilaiha wataraku ka qa'imah apa boleh mereka melihat datang penjual-penjual beli mereka mereka meninggalkan nabi dalam keadaan berdiri tujuh orang sahaja yang tinggal kisah ada dalam tu nabi waktu khutbah jumaat lepas, lepas tu lepas lepas sembahyang waktu khutbah tengah-tengah khutbah tiba datang rombongan apa ni ya, satu kumpulan peniaga lah datang ke luar masjid nabawi singgah jauh jual barang habis semua lari yang tinggal tujuh orang aja. Jadi Imam Malik punya apa punya fatwa cukup tujuh orang jimat sah. Nampak Imam Malik punya sistem baik hukum. <coughs> Nama siapa kita nampak <coughs> Dalil dia Al-Quran, nampak tu Imam Malik. Sebab apa dalil dia tu? Kisah ni tujuh orang ini kan. Yang antara yang telah empat khalifah dalah dan yang kuat-kuat nah. -kuat Jadi bekas itulah para-para elementalis, para-para Syiah, kan yang biasa tengok orang tu sahabat widehat tinggalkan nabi tinggalkan nabi dan kadar khutbah tertentu je. Ha ya, maknanya sahabat ni pun bukanlah hebat sangat pun. Ha dia bagi dalil-dalil macam tulah. Ha mencari-cari apa? alasan-alasan yang poin-poin untuk menjatuhkan sahabat. Antaranya itulah lah kata tu. Allah sendiri cerita tu dalam Quran, tinggalkan nabi beri. Sebab tijaran Allah wanin iaitu apa ni perniagaan dan benda yang lawan benda yang apa yang larah yang sia-sia faddu ilaiha lahi Wataraku qa'imatan wa lam yakun kamu berdiri bagi khutbah tinggal tujuh orang macamlah waktu Imam Malik okey mananya setelah itu ditukarlah di di farduhkan kutbah dulu baru semayang kalau dia buat zaman sekarang hmm. habislah penuh kedai cendol dengan rojak ke tepi tu ya. betul? <tuh>. tak lah semayang dulu kan macam semayang raya tak semayang raya, tak takpe cuti kan semayang raya pagi betul cuti ya. kan orang nak pergi mana ya, dia duduk lah situ sepanjang Jumat, Jumat kerja lepas tu kan, lepas tu nak makan lagi cendol tu pula kan tengok terliu Mama tu dengan, dengan semua dia pun hui, power tu ni dan ketiga khatib berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar serta najis yang tidak dimaafkan sama ada pada baju dan pada badannya atau tempatnya dan berada dalam keadaan menutup aurat ini kerana khutbah adalah umpama sembahyang. Keduanya merupakan pengganti kepada dua rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh itu, ia disyaratkan sebagaimana yang disyaratkan pada sembahyang seperti bersuci dan seumpamanya. Walaupun begitu, kalau kita tak dapat dengar khutbah pun, tetap sah Jumat kita lah. Tapi kurang sempurnalah. Ha, sempurnanya Jumat dengan kita mendengar khutbah daripada mula sampai habis dan sembahyang dua rakaat. Seolah-olah dua khutbah itu menggantikan dua rakaat dan semayang lagi dua rakaat kan zuhurkan empat tapi misalnya kita kita tak ada dengar khutbah pun sah semayang kita tapi cuma tidak sempurna yang keempat rukun-rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab khatib dalam membaca rukun-rukun khutbah menggunakan bahasa Arab sekalipun tidak difahami oleh jemaah yang hadir sekiranya tidak terdapat orang yang mengetahui bahasa Arab sedangkan telah berlalu masa yang memungkinkan seseorang untuk mempelajarinya Maka semuanya berdosa dan tidak sah Jumat. Bahkan mereka hendaklah mendirikan sembahyang Zohor. Dalam satu kampung tu seorang pun tak kerti. Baca Arab. Ya, tapi tak mungkinlah zaman sekarang ni kan. Tekst semua kan. Sekiranya masa yang ada tidak cukup untuk mempelajarinya. Maka hendaklah rukun-rukun khutbah itu dibacakan terjemahannya sahaja. Di dalam mana-mana bahasa yang dikendaki oleh khatib dan Jumat tersebut. dihukum sah ini contohlah perang perang-perang perang-perang tahu habis perang tu lagi sepinggang setengah jam berhenti perang hari Jumaat yang alim-alim khati khatib imam semua mati yang tinggal semua awam-awam je tadi baca Arab pun tak ada dibaca tinggal berapa orang tinggal 40 lebih lah jadi nak belajar pula bahasa Arab nak belajar hafaz ziktakallah hatqodi pun tak ada tak apa bahasa, Biar, terjemah pun tak apa sah jemaah. Sebab tak cukup waktu untuk belajar nak baca lagi nak khutbah lagi kan. Nah, itu kalau berlaku macam tulah. Contoh dia. Dan mul lima betul-betul di antara rukun-rukun khutbah dan juga antara khutbah pertama dengan khutbah kedua serta antara khutbah kedua dengan sembahyang. Mualah dia kena betul-betul tak boleh. Kan khutbah pertama relaks dulu kena cendol dulu sambung khutbah kedua. Lepas kutubah itu, dia lihat dulu kena rojak dulu. waktu itu baru semayang. Ha, tak boleh. Dia kena mualah betul turut, -turut. Khatib tengah-tengah kutubah. Habis duduk saja. Bila tolong dia, cendol <laughs> bersatu. Sekiranya berlaku perpisahan yang lama menurut pandangan umum Uruf. Antara dua khutbah atau... Antara dua khutbah dengan sembahyang, maka khutbah tersebut tidak sah. Sekiranya ia boleh diulangi semula, maka wajib diulangi. Jika tidak boleh, sembahyang Jumaat akan bertukar menjadi sembahyang Zuhur. Macam tadilah, kalau imam tak sah kan? Tiba-tiba, sebaik lepas sembahyang baru sedar kata imam Najis. Jadi... Maknanya kena ulang khutbah balik lah. Pasal apa? Antara khutbah tadi dengan nak buat semayang ulang tu. Dah terlalu lama lah. Terpaksa ulang balik khutbah. Ha, imam tu kena suci dulu lah. Pergi bersuci dulu. Lepas tu ulang balik khutbah. Dan solat semula. Kalau waktu masih cukup. Kalau waktu tak cukup. Buat zuhur je lah. Yang keenam. Rukun kedua-dua khutbah. Dah lah didengar oleh 40 orang yang mencukupi syarat sah semayang jumaat. Kulangan yang cukup syarat, wajib Jumaat. Mesti ada yang dengar kutubah pun 40 orang juga. Kalau 40 orang tak cukup kutubah, lagi tu tak boleh mulakan. Eh? Tunggu dah sampai cukup 40. Mendengar kutubah. Itu uh, fardu yang pertama, itu kutubah. Ini rukun kutubah pula. Ha, dia banyak pembahasan ni dalam dalam Jumaat ni rukun khutbah yang pertama memuji Allah taala dengan menggunakan mana-mana lafaz sekalipun innal hamdalillah ataupun alhamdulillah alhamdulillahil qa'il yang kedua berselawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mana-mana kata-kata yang memberi makna selawat dengan syarat nama nabi adalah disebut dengan lafaz yang jelas seperti nabi rasulullah muhammad ia tidak menjadi memadai jika, jika disebut dengan ganti nama sebagai ganti kepada laf lafal-lafat tersebut. Salaw wasallimu wa taslima tak boleh. Wahid tu kan kata ganti diri domain tak boleh. Salaw Muhammad tak boleh. Allah muasalli ala Sayyidina Muhammad atau Allah muasalli ala Muhammad atau ditak boleh. Salallahu salallahu alaihi. Hi saja tak boleh. Mesti ada Nabi Ataupun Allah Masalli Al-Nabi Allah Masalli Al-Rasulillah Atau Allah Masalli Al-Muhammad boleh Yang ketiga berpesan supaya bertakwa kepada Allah Dengan menggunakan apa jua lafaz dan uslub Ketiga-tiga syarat di atas adalah Rukun bagi kedua-dua khutbah Tidak sah mana-mana khutbah yang tidak dibaca rukun-rukun tersebut Alhamdulillah Wassalatu ala Rasulillah Ittaqullah Cikup pendek je tak perlu panjang-panjang basic kalau misalnya ada masalah apa-apa depan -apa, ni tempat korang kalau tiba-tiba hati tak datang ke ada masalah suruh ganti ni janggut panjang ni seruban pun tebal ni haa ganti jangan kalang kabut relax je naik slumber je kan Alhamdulillah wassalallahu ala serina muhammad itaqallah sudah tu? cukup kan eh? Kemudian, yang keempat, membaca satu ayat daripada Al-Quran pada salah satu daripada dua kutubah. Bismillahirrahmanirrahim. <tik> Kul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalil walam yulad walam ya kulau kufuan ahad. Selesai. Tak perlu risau. Oh, Allah maka ta'afal ni cuman ni khusar ni kan. Itu je. Ambil yang basic. Ambil yang basiclah. Puji Allah, selawat Nabi, pesan wasiat taqwa. Dan membaca satu ayat Al-Quran semuanya dalam bahasa Arab, Kutubah pertama dan Kutubah kedua. Kutubah yang pertama dan kedua, yang tiga tu wajib itu. Memuji Allah, Selawat Nabi dan Wasiat Taqwa. Membaca Al-Quran salah satu daripada Kutubah. Kutubah pertama boleh, Kutubah kedua pun boleh. Baca dulu pun boleh lah, tapi salah satu mesti kena baca Al-Quran. Ayat yang dibaca di syariat disyarahkan dapat memberi kefahaman dan mempunyai mana yang jelas tidak memadai jika ayat yang dibaca terdiri daripada huruf-huruf sebagaimana di awal surah yaitu fawatihussuar ataupun huruful muqattaat seperti alif lam mim. Qalallahu taala alif lam mim. Faqallallahu taala kaf ha ya ain sad. Faqallallahu taala nun. Waqallallahu taala ta, ta ha. <laughs> tak boleh. <laughs> Itu orang tak paham makna. Yang kelima berdoa untuk orang-orang yang beriman pada khutbah yang kedua. Ingat, yang ini khusus untuk khutbah yang kedua, doa untuk orang beriman. Allah mufilil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Doa tersebut adalah dilakukan dengan mana-mana uslub asalkan ia dianggap sebagai doa menurut pandangan umum pengawruf. Cukuplah. Boleh bagi khutbahlah pasal ni. Okey. Innal Sambunglah panjang-panjang selawat allahumma salli ala sayyidina muhammad ya ma'asyarul muslimin ittaqallah haqtaqati wala tamutunna illa antum muslimun a'udzubillahi minasyaitonir rajim innaa a'tainakal kautsar hah yang cakap cakap tu lah ah itu menterjemahkan tak ada masalah Ha, dia yang penting rukun-rukun khutbah itu dibaca dalam bahasa Arab ni lah yang, yang yang lima ni Satu, dua, tiga Dalam bahasa Arab Pada khutbah pertama dan khutbah kedua Kemudian yang keempat tu ayat quran Sama ada yang pertama atau kedua Salah satu boleh Dan yang kelima ni doa Kepada orang muslimin Dalam bahasa Arab di khutbah yang kedua Allah magfir lill Muslimina wal-muslimat ataupun wal-mu'minat cukup. Itu basic lah. Maknanya kalau kita dah terdesak waktu dah nak habis Zuhur, kita baru nak takkan nak panjang-panjang lagi kan. Cukup yang ni maknanya selesai lah. Kutubah tu sah lah. Lepas tu nak terjemahkan bersama Melayu ke tak terjemahkan itu bukannya wajib lah. Itu tambahan lah. Biasanya kan, orang akan terjemah bahasa Sebab nak bagi faham kan. Lah. Dan biasanya Al-Quran tu dibaca menerut topik yang nak dibahaskan lah, kan. Tu tu tu tu. Katib berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar. Ha. Ha? Dia minum mai. Boleh ke oi? Batal ke wuduk dia Tak wuduk. Semayam tak minum. boleh minum, ketubah boleh. Semayam pun tak boleh bercakap. <laughs> dia bercakap. <laughs> Berkata-kata ketika khutbah itu adalah Men sia-siakan pahala khutbah Sebab dia disuruh mendengar dan Walaupun berkata diam Pun maka sia-sialah khutbah dia Tapi sesahlah semangatnya Tapi khutbah dia sia-sia maknanya pahala khutbah dia Tak ada pahala Dia kata Apa? Iza qala li sahibihi ansid Wal imamu yakhtubu faqad larauta Sekiranya kamu berkata kepada teman kamu ansit diam shh, diam sedangkan pada waktu itu imam sedang berkhutbah fakat lawata maka sungguh sia-sia ah. lah kamu tak kiralah kalau kata diam pun saja dah dah, dah apa dah dah sia-sia apalagi kalau dia angkat tangan ni ustaz tadi ada yang soalan ha. ada pernah sahabat tanya kan bang orang badui biasalah badui bangun tanya ya bila ke hari kiamat ha macam-macamlah nabi tengoklah kadang, -kadang nabi layan kadang, kadang nabi tak layan siapa yang mengetahui hukum dia bahawa dia Takkan bertanya lah. Biasanya yang bertanya tu orang yang tak tahu hukum. Biasalah orang badui ni kan dia belum tahu lagi. Jadi dia tanya. Tapi taklah, tak lah tak sah jadi jemaah dia apa. Sebab dia tak tahu. Biasa kalau orang tu tak tahu tak ada masalah lah. Bila, bila sudah tahu hukum tu. Tanyalah waktu lain. Takkan waktu tu juga nak tanya kan. Fardu kedua. Buku surat 248. Jang, buat 2, 5, 254. Sikit lagi. Banyak lagi. <laughs> okay, musrat 248, fardu kedua. Iaitu yang pertama tadi, fardu pertama adalah khutbah. Yang fardu kedua adalah semayang dua rakaat secara berjemaah. Ha, ini dia bahas ni. An-Nasai meribatkan daripada Omar RA bahawa dia berkata sembahyang Jumaat adalah dua rakaat berdasarkan apa yang diberitahu oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Dawood memberikan hadis bagaimana riwayat yang lalu semayang jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang Islam yang dilakukan secara berjemaah. Berdasarkan dalil-dalil di dalil atas para ulama telah berijma'ah sepakat mengenai perkara tersebut iaitu bilangan rakaat ialah dua dan wajib dilakukan secara berjemaah. Untuk mendapatkan jemaah dalam semayang jumaat hanya disyaratkan mendapat satu rakaat penuh. Alaihissalam. Sekiranya ia diperolehi, maka sembayan Jumaat adalah sah dan jika uh, tidak, ia wajib ditukar kepada zuhur. Juga disyaratkan bilangan makmum tidak kurang daripada 40 orang yang cukup syarat wajib Jumaat. Semayang Jumaat tidak sah jika bilangan tersebut tidak mencukupi. Dari sikit 40 ini mestilah didirikan sebanyak dua rakaan. Daripada takbiratul Datuk Islam sampai salam, mesti 40 orang orang. ...berjaya melaksanakannya dari mula sampai habis. Kalau cukup-cukup 40 orang, tengah-tengah seorang batal, maka batallah Jumat. Cuma yang tadi, yang satu rakaat penuh itu hanya bagi individu. Dia ada hukum untuk individu, ada hukum untuk jemaah yang 40. Kalau jemaah yang 40, bermakna kena dilaksanakan... Daripada takbiratul ihram, daripada dengar kutubah pertama dan kedua, daripada takbiratul ihram sampailah salam yang pertama, mesti 40 orang. Tapi bagi individu, maksudnya jemaah tu dah melebihi 40 orang. Jadi pada individu tersebut, walaupun dia tak dengar kutubah, dia tak dengar kutubah pertama, tak dengar kutubah kedua, dia datang-datang, imam dah masuk rakan kedua dah. Dia masbub. Jadi dia sempat dapat rakaat yang kedua, dia sempat rukuk bersama imam pada rakaat kedua. Nanti setelah salam, dia tambah satu rakaat. Tapi kalau dia tak sempat dapat rakaat kedua, rukuk, rukuk bersama imam pada rakaat kedua, maka nanti setelah salam, dia kena tambah empat rakaat zuhur. Ataupun orang tu yang setelah dia dah berimam daripada awal, dia ikut imam, setelah ...selesai satu rakaat, bangkit dari sujud kedua berdiri... ...lepas tu dia mufarakah, ingin menghabiskan solat dia cepat-cepat... ...sebab ada keuzuran dan sebagainya. Maka, sah jemaat dia. Tapi dengan syarat, jumlah masa tu lebih daripada 40 orang lah. Dia bukan orang yang ke-40. Kalau dia orang yang ke-40, tak boleh dia mufarakah. Kalau dia mufarakah, batal lah jemaat. Sebab 40 tak cukup, jadi 39 sebabkan dia mufaraqah ataupun batal atau mufaraqah dan sebagainya hmm? ah, kena kira lah. dia biasanya bila 40 je dia akan tengok satu jumlah yang sedikit di dah tahu lah eh. kena kira lah, otomatik khatir akan kira imam ke atau ajakir masjid nampaknya kita tak cukup 40 ni ah, dia perasan lah sama-sama kita tunggu ataupun tengoklah kesal lagi. Kutubah pun kan syarat tadi 40 harus mendengar kutubah. Apa tu? Nombor enam. Ha. Harus didengar oleh 40 orang. Walaupun dia tertidur. Tapi empat pendek kita anggap dia mendengar. Uh, dia kena mendengar rukun khutbah. Yang yang tengah-tengah tu silakan. <laughs> ya. Okay. Yang kena dengar tu ni rukun khutbah tu, yang lima tu. Untuk mendapatkan jemaah nantar yang hanya disyaratkan mendapat satu rakya yang penuhlah saudara. Oleh itu jika seorang yang mazbut datang lalu dia mengikut imam pada rakaat kedua maka sah jumaatnya. Sah jumaatnya. Dia hendak menyempurnakan sembahyang Jumaatnya dengan menambah satu rakaat lagi selepas imam beri salam. Jika dia datang selepas imam bangun dari rukuk rakaat yang kedua, sembahyang Jumaatnya tidak dikira dan dia di, dia wajib menyempurnakan sembahyangnya selepas imam beri salam dengan sembahyang Zuhur semuanya empat rakaat. Begitu juga jika para makmum yang mengikuti imam telah menyempurnakan sembahyang sebanyak satu rakaat Kemudian tiba-tiba mereka atau sebahagiannya didatangi oleh sebab-sebab yang memaksa mereka berpisah daripada imam yang dimufaraqah. Dan masing-masing menyempurnakan mempuny satu rakan lagi secara bersendirian. Maka sembahyang Jumat mereka adalah sah. Jika sebab-sebab tersebut berlaku sebelum sempurna rakan pertama maka Jumat mereka tidak sah dan ia bertukar kepada zuhur. Kalau dia tak dapat satu rakan lagi nak memufaraqah boleh memufaraqah tapi kena buat 4. Lah. Dalilnya ialah sebenarnya yang diriatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah dan Ad-Darul Qutni daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man adraka raka'atan min salatil Jum'ati wa fal falyudif ilaiha ukhra wa qad tammat solatuhu." Sesiapa yang mendapat satu rakaat semayang Jumaat dan selainnya yang ini selain daripada Jumaat, maka hendaklah ditambah kepada satu rakaat yang lain. Yang masih berbaki. Dengan itu sembayangnya menjadi sempurna. Okey, Adab-adab jumaat dan perkara yang berkaitan. Panjang lagi ke? Hmm, cukup? Cukup saka tu? Kita buka so soalan. Banyak-banyak pun tak masuk buat apa kan? Sikit-sikit lama-lama jadi Bukit. Aa, kita masuk sambung pada aa, Minggu, dua minggu lagi sambung insyaAllah Minggu depan kita cuti lah insyaAllah eh. Pada hari Sabtu ada perkahwinan Antara kawan-kawan kita lah Pelajar-pelajar daripada saudara kita Kawan-kawan kita daripada muslimin dan muslimat aa, yang telah Yang telah berjaya dijodohkan Maka akan berlangsung pada Hari pernikahan pada hari Jumaat, Pasar dan Kenduri pada hari Sabtu. Kemudian uh, pada hari Ahad tu kita ada majlis kecil lah di sini. Uh, majlis kesyukuran lah kita panggil lah kan. Uh, ada kawan kita uh, yang uh, sponsor lah untuk buat sikit Kenduri Kesyukuran. Kerana sama-sama dapat kita belajar sama-sama kan. Uh, dan juga yang lain-lain lah sebab-sebab yang lain lah dan juga kita insyaAllah lah akan ada beberapa lagi kenduri nanti insyaAllah doakanlah supaya kenduri itu berterusan lah Aa, dan yang mana yang belum mendaftar tu boleh lah insyaAllah kita daftar ha? minggu depan maknanya hari Sabtu tu kita cuti hari Ahad tu datanglah jangan cuti tapi datanglah. cuti belajar lah tapi kita buat kenduri sikit kalau boleh datang waktu Zuhur lah sebarkan dekat kawan-kawan yang selalu datang tu yang biasa datang pengajian kalau yang tak pernah datang pun ada datang pun tak apa Datang Zuhur kat sini, sebab lepas Zuhur tu kita akan baca sikit lah, yasin ke tahlil ke, doa sikit, doa selamat, lepas makanlah. makan lah. ha. Dan kita akan asing lah. perempuan di Dewan dan uh, lelaki di surau di sebelah Dewan Makan sebelah ni lah. InsyaAllah, jadi tak, tak akan berlakulah percampuran, jadi kawan-kawan pelajar-pelajar muslimat yang apa yang berpurdah nanti, bolehlah ajak kawan-kawan, jadi selesa lah dia. tak ada pencampuran insyaAllah dia akan tertutup, dewan tertutup tu. Kak depan tuan dewan dekat je depan tu. insya Allah, eh. Segalanya boleh zuhur di sinilah. Ah lepas tu kita baca sikit doa. Ah kan cuti. Doa sikit kejar lah dalam 20 minit setengah jam, Yasin, tahlil doa. Lepas tu kita makan lah. kemudian sambung kelas kita pada 2 minggu lagilah. Ah hari Sabtu tu kenduri kampung kita yang dijemput-jempullah. lah wala saya rasa ni semua kawan-kawan yang ada kelas kot di mana taman bandar Tun Hussein On dekat Balakong dekat Cheras kawan-kawan kita jugaklah kenal ah ha, yang lain tu pusat sedia eh? insyaallah tentukan tarikh <laughs> yang belum daftar daftar ah ha, Faris bila ni <laughs> insyaallah kita usahakanlah Kita hanya usaha dan ikhtiar lah yang tentukan Allah SWT, lah kan? Sekurang-kurangnya kita berusaha tu je. Saya pun nak bantu je lah. Sama ada benda tu apa, sukses atau tidak, itu tergantung kepada takdir Allah. Kita usaha je lah, kan? Saya pun tak boleh buat apa. Saya boleh tolong lah, bantu bantu kenalkan. kenal Takkan nak cari mana lagi mak rempik kat luar tu kan? Ni yang datang sini insyaAllah lah. Ada harapan lah bakal-bakal ustaz, bakal-bakal orang salih yang bertaqwa mudah-mudahan. Amin. <guruh> boleh lah tapi man, boleh kalau yang nak saya boleh tolong lah tu je lah. Tapi nak cari sini pun tak apa. <guruh> Ada soalan? Yang nak tambah dua, tiga nanti lu yeah. sabar tu. <guruh> bagi yang yang belum ada gitu. Ah. <laughs> <tid> ha. ha. oh, ah. tadi begitu ah. Ha. jadi saya ulang balik, saya ulang semula yang hari tu bab kita bahas bab apa? Uh, bab uh, solat qasar dan jamak tu saya dah kata bahawa kena syarat dia kena keluar daripada mukim sebelum masuk waktu. Itu kaul yang masyhur tapi bukan lah Tak ada dalam kitab pun. Tak tahu dekat mana ibarat yang mengatakan demikian. Dalam kitab-kitab yang yang mutabar tak ada lah Tapi saya pernah dengar betul daripada mana tu yang jadi benda-benda tu memang masyhur. Saya tanya dua tiga orang ustaz yang pakar dalam Syafie memang semua kata ben kaul tu masyhur. Tapi bukan yang mutamat. Bukan yang mutabal dalam kita kitab, -kitab, dalam kitab, -kitab. Ha, Jadi maknanya tak kira lah. Lepas Hazan pun dia keluar. Maka selagi dia berstatus musafir dan selagi ada waktu. Boleh khasar, boleh jamaat tak, takdim, boleh jamaat takhir. Selagi dia berstatus musafir satu. Dan selagi ada waktu lah. Ha. Sebab kan ada yang jamaat yang perlu kan. Waktu untuk berniat. Dan mata akhir perlukan waktu untuk berniat. Ah dalam masa syafi'i, afdal tamam. Afdal itu tamam kecuali itulah ada beberapa yang mengingkari akan ke apa ke ke, ke, ke pencarian kasar. Yang mengingkari pensyariatan jamak. Maka bagi dia lebih hafdual dia kosadan jamak. Supaya dia lebih yakin lagi. Dan mungkin dia ragu-ragu dengan dia kosadan jamak. Maka bagi dia lebih hafdual buat kosadan jamak. Pasal apa? Nanti supaya dia nak lawan nafsu dia yang ragu-ragu itulah Ataupun dia orang yang berpengaruh. Supaya jadi inilah contoh kepada orang awam lah bila orang alim ni dia buat sesuatu orang, orang yang ikut ikut orang ikut perbuatan lebih daripada orang ikut kata-kata sebab tu Habib Umar mesti datang pondok saya tu dia jadi imam dia ditolak dari imam mulai kebunuhan Syikia Ijaran akhirnya dia, dia kasar walaupun takkan dia tak faham kot kan tamam tu lebih sempurna tapi nak menunjukkan bahawa musafir tu dibolehkan kasar maka dia kasar dia tak bagitulah pula tu, dia nak kasar. Ha, tapi sebab dia tahu dia pondok, itu situ pondok kan. Jadi tak mungkin semuanya jahil. Jadi dia lepas rakaat kedua, zuhur. Dia sepanjang zuhur, rangka kedua. Lepas tu dia, rakaat kedua tu, terus terakhir, terus salam. Ha, yang mana yang lain-lain lain, ustaz semua, beli lah. Ha, yang lain lah, tu kedua kedua lah, tengok ke kanan. Ha, ada? Biasanya orang beritahulah. Haa. itu dalam mazhab hanafi dalam mazhab hanafi qasar wajib jamak tak ada jamak tak boleh jamak suri adalah tapi itu bukan jamaklah pada hakikatnya memang ada kalau mengatakan mana siapa yang, yang tak buat jamak berarti masallalah menolak apa apa ni pemberian Allah <Suluh> rezeki yang Allah berikan tu mana dia macam sombong tak mau menerima pemberian Allah wa intasumu khairul lakum Allah sini yang kata kalau kamu bermusafir, fa'idatum min ayamun ukhur. Gantikan pada apa, hari yang lain. Kalau, ingkana, kana maridun au ala safarid. Kan? Fa'idatum min ayamun ukhur. Tapi, nantikan pada selepas itu ada ayat yang katakan, fa'intasumu khairul lakum. Tapi kalau kamu puasa, lebih baik bagi kamu. Maknanya di situ, maknanya katakan Allah bagi rusak. Tapi, Allah sendiri kata, kalau engkau puasa, lebih baik lagi. Kalau kita tengok dalam syarah-syarah hadis nanti orang zaman sahabat-sahabat pada pada pada waktu bersafar dalam bulan Ramadan yang berpuasa tidak memandang rendah kepada yang membunuh buke dan yang berbuka tidak ha, memandang rendah kepada yang berpuasa. Tak ada yang kata wahai oh, kenapa tak buka puasa sombong tanah timur kerusi tak ada zaman sekarang ni pandai-pandai. Jemaah tu lebih afdal ha. Nanti kalau misalnya pertembungan di antara dua atau tiga pahala Melakukan solat yang tamam ketika bermusafir tu kan Lebih afdal Kebetulan pula kita nak buat tamam Tiba-tiba kawan-kawan kita yang lain jemaah yang lain Semua nak buat jemaah Dan mereka semua yang berjemaah Kita kalau nak buat tamam kena buat sorang-sorang Baik kita berjemaah Sebab berjemaah tu pahala dia besar baik kita jemaah tapi kalau semua sepakat buat tamam, buat tamam tapi kalau semua yang kebanyakan yang nak buat jamaah, kita ikutlah jamaah jangan, kita, aku nak buat tamam lah afdal, tapi rugi dari segi jemaah jemaah besar pahala dia ada soalan lagi Ha, boleh kalau kita singgah di masjid, kita ikut imam, tetapi kita kena tamam lah, tak boleh kita kasar. Kemudian setelah imam tu salam, kita berundur buat kasar dan jamak boleh? Mana satu waktu dia penuh, satu waktu lagi kasar, tak ada masalah. Dia tak semestinya kalau kasar, kena dua-dua kasar, ataupun tamam kena dua-dua tak ada, salah satu pun tak ada masalah. Dan kalau ada tak khil tu kan tak perlu, mualah, lambat pun tak apa, jama'at tak khil lah cuma jama' takdim tu wajib muallah tak boleh tunggu lama kalau jama' jamaah dan nak takdim tu perlu di awalkan waktu zuhur ataupun maghrib kalau jama' takhir tu pilih mana-mana satu solat pun boleh nak buat maghrib dulu atau isyak atau isyak dulu maghrib ataupun zuhur dulu qasar asar asar dulu maghrib tak apa itu kalau takhir jadi kalau takdim wajib mendahulukan solatul waqt Yaqul nama Zuhur lu waktu Asar. Kalau Maghrib kena buat Maghrib dulu, dulu baru Isyak. Insya-Allah lepas Asar, hadis di sikitlah. Asar. Nak sekarang ke? Asar. Dalam minggu Ha. Ya ngaji buat pahala. Jalan ramai-ramai tinggal banyak ni kan. Rasa tu. Nak istiqamah, nak beramal senang, nak istiqamah susah. Jadi kita istiqamah. Dan lagi kalau lagi sikit tu mudah sikit Dia ramai sangat pun nanti dia jadi apa, tak fokus nanti. Kena katap eh? saya pun nak nak buat ijazah kena katap lah. <laughs> Semua dia nanti ada yang kamil dengan... <laughs> Kamil dengan napis. Kita kena ikut misap lah. Kita kena ikut misap lah. Ikut ni lah. Ikut Majority lah. Kalau majority nak Kalau dalam-dalam ni kita kena taat lah. Amir kan. Jamak kita jamak lah. Uh, lagi satu yang masalah ni kalau kita keluar jemaah tu 40 hari misalnya kan ataupun tak keluar jemaah pun tapi kita ingin bermusafir di beberapa tempat jadi kalau memang lebih daripada apa uh, 3 hari berarti 4 hari ke atas berarti dah tak boleh lah walaupun ada kau yang mengatakan boleh tapi tak dipakailah kau tu macam kita keluar 40 hari, macam kita nak di tengah-tengah keluar 40 hari Sampai masjid pertama kan 3 hari je Lepas tu pindah masjid kedua Jadi Kita keluar 40 hari, berarti Sampai je tempat tujuan kita dah bukan musafir lah Tak boleh pakai call yang katakan 3 hari je, betul kan pindah mahalah sebelah 3 hari lagi, pindah sampai selama 40 itu Kita dianggap sebagai uh, Musafir, itu tak dipakai Saya pun pernah cakap juga benda tu tapi Saya tanya balik Ya, Ustaz Fauzi Pakar Fekah Seterling Belajar kat Mesir Kita jangan pakai call tu lah Maknanya Kalau maknanya Sebenarnya masuk 40 hari tu Kita dah niat untuk ber aa, Bermukim di tempat Yang kita nak tuju tu Lebih daripada 3 hari lah 40 hari Cuma kita pindah-pindah Dalam masjid Kecuali kalau Daripada tempat pertama Tempat yang kita tuju Dengan tempat yang kedua tu Ada lagi jarak safar ah Itu Boleh lah 3 hari Keluar kat tengah tu Lepas tu pindah lah kat kedah Lagi 3 hari Lepas tu, aa, boleh lah. Habis kalau dekat-dekat, satu makanan, satu mahalal tu banyak masjid surau kita pergi kan. Satu mukim tu dah dua tiga mahalal lah. Aa, jadi tak payah pakai kawal tu lah. Dan lagipun kita kalau keluar tu, kita bersama dengan jemaah orang tempatan kan. Takkan kita nak buat jemaah kasar kot. Kecuali okay, dalam perjalanan tu lain cerita lah. Dalam perjalanan yang pergi atau perjalanan pulang lah. Kalau perjalanan antara dua marhalah pun sekiranya melebihi jarak safa dua marhalah baru boleh kita ah jamak kasar <tik> <tik> Ada lagi soalan? Ketika khatib sedang berkhutbah disunatkan kita untuk misalnya kalau ada nama-nama disebutkan sallallahu alaihi wasallam itu sunat. itu tak termasuk dalam yang apa orang kata apa yang laut itulah. Ataupun ada orang bersin jawab alhamdulillah kita boleh jawab Ya Rahmatullah ketika khutbah sedang dibaca. Ada orang bagi salam kita boleh jawab wa alaikumussalam nama nabi disebut kita ataupun nama sahabat disebut ha, itu tak disunatkan radhiyallahu anhum lah itu nama nabi saja sekalipun kanak khatib kan sebut nabi cerita pesan nabi ataupun hadis nabi ya, kita disunatkan jawab sallallahu alaihi wasallam walaupun dalam kutubah ya mak hmm, hmm lawat saya saya lawat first time ulahu wa ansitu la anlakum turhamun segala mak kata ayat itu untuk khutbah Wahai Zahir Korea Alaihi Mulk Quran. Jadi naik deh. Fashtami Allahu wa an situlah ala kuntur hamun. dengarlah dengan bersungguh-sungguh. Bukan fasmau, fashtami Allahu. Ikat wazan, istamaa ataupun iftaala. Maksudnya dengar dengan bersungguh-sungguh. Wa an situlah dan diau. Na ala Mudah-mudah kamu dapat mendapat rahmat. Jadi sejauh mana ayat itu untuk khotbah? Yang kutubah kan dibaca Al-Quran dalam kutubah tu. Pada hari Jumaat ada satu waktu ataupun detik yang mana dikatakan dalam hadis bahawa doa mustajab. Jadi banyak pendapat, ada yang mengatakan ketika di antara dua khutubah, ada yang mengatakan pendapat selepas, selepas antara jarak, antara habis khutubah dan semayang. Ada yang mengatakan apa ni macam-macam. Lah. Tetapi yang mahsyur kaul dia adalah beberapa minit, beberapa ketika sebelum maghrib. Jadi setengah malam tu dia makamkan, daripada lepas asa tu dia akan duduk sampai maghrib. Dia akan berdoa, berdoa, berdoa, Ataupun berzikir, berdoa, berzikir, berjekuran, berdoa, berzikir sampai lah. Karena terdapat sekejap, ada seketika waktu di antara hari Jumaat tu yang doa dia mustajab. Ha, jadi kita buat semualah antara dua bah, antara dua ikutubah atau pun kita doa, Lepas pasah pun kita doa, semua kita doa lah. Ada lagi soalan? Cukup? Jadi setakat tu untuk Hari ini. sambung pada dua minggu akan datang dan insyaAllah lapan asal kita sambung sedikit lah. Baca hadis sedikit. Dan apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Apa yang tidak baik itu atas kelemahan saya lah. Jadi saya minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada tuan-tuan muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah subhanahu taala bagi kita taufik dan bagi kita faham. Ahmad akan sampaikan. Dan kita tutup madiris dengan kafarah madiris. Subhanallah bihamdika. Asyadu'ala illa illa anta. Astaghfirullah wa atubu'ilaik. Subhana rabbika rabbil 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin